На! Надкушений прийшов, зник у пробковій пащі та блискавично, що важко було навіть устежити, як це трапилося. До лісу підемо по гриби! Хлопець отб'язав пса і той відразу застрибав, намагаючись лизнути господаря в ніс. Коли б він вмів говорити, то зараз сказав би, ех! Як же я люблю волю, як я люблю кудись іти з тобою. Не даремно я тебе сьогодні так рано збудив, не даремно. От побачиш, сьогодні неодмінно трапиться щось незвичайне. Те, що повинно трапитись щось незвичайне, бровко перечував усім своїм собачим серцем.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 «Запорука здоров'я!» – заспокоїв їх Марусик, швидко-швидко витираючись рушником. Зате на сніданок Марусик так само, як і Сашко Циган, часу не витрачав. Сюрбнувши компоту і куснувши хліба з салом, він вигукнув. «Я готовий!» Надкушений хліб із салом зник у бровковій пащі чи не швидше, ніж пиріжок. У трьох вони бігом подалися в садок до журавля. Та навіть у трьох збудити журавля виявилося справою не такою й легкою. На вигуки, гавкання і навіть штурхани журавель тільки дригав ногами і, не розплющуючи очей, повертався на другий бік. гриби ж, димо! Вставай! Чуєш?» – кричав Марусик.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 Нарешті циган побіг у сіне, схопив кухля з водою і хлюпнув журавлю на голову. Лише тоді журавель розплющив очі, мотнув головою і сів на розкладачці. «Що таке? Горить десь чи що? Погреби йдемо, чуєш?» – гукнув Сашко циган. «Давай швидше!» – квапив Марусик. «Гав, гав!» – озвався Бровко. «Тю!»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 Тут по гриби треба йти, а він на москвичі катається. Журавель нарешті підвівся з розкладачки, і одразу стало видно, наскільки він вищий за своїх друзів. Вони ледве сягали йому до плеча. Хлопці, згадавши щось, замислився Журавель.